Може, змінила його смерть жони? Може, справді хоче якось розвіяти жалобу по імператриці? ж пам'ятав за убуш, як Генріх колись будь-що намагався розв'язати від неї руки. 16-літнім, невелінній домагання можних проти власної волі, Генріх вимушений був взяти в жони Берту Савойську. Була йому така ненависна, що не міг бачити її після весілля та й весілля відбуто для відбутку. Аби збезчестити королеву і добитися з неї розлучення, звелів Заубушу за будь-яку нагороду добитися прихильності вберти. Заубуш, тоді ще двоногий, вродливий, як сам диявол, був пострахом і затаєним пожаданням усіх жон. Чи могла стати винятком королева? Вона призначила Заубушу нічне побачення в своїх покоях королівського палацу. З ним, за домовою, пішов і Генріх. На перший стук королева, не гаючись, відчинила двері, і Генріх у темряві, щоб устигнути застукати зрадників, мерщій прошмигнув повз неї. Однак Берта вмить зачинила двері, не впустивши спокусника заубуша, хоч як то й рвався, тоді гукнула служниць і веліла бити нічного зайду палицями з пільцями, хто чим попав. «Падлюка!» проказувала Берта. «Звідки народилася в тобі зухвалість образити королеву, яка має такого сильного мужа?» «Я твій муж!» – кричав, витаючись у темряві, в намаганні ухилитися від нещадних ударів Генріх. «Я Генріх!» «Не може бути мужем той, хто по злодійському крадеться до жони. Ній Генріх прийшов би відкрито бити його!» «Побитий до напівсмерті...» Генріх вимушений був дати хворого, і місяць пролежав, поки зійшли синці. Тепер Берта мертва, імператор вільний, заобуш знав ще інше. Генріх вільний від пожадань, жіноцтво йому тепер ні до чого. Тоді навіщо ж ці дурні ходіння, сидіння, розбалакування з Руською? Для Дельгеїди несподівано з'явилася можливість помститися заобушу. Вона відразу помітила, як дратується барону тими загадковими розмовами імператора з Праксед. Ось де помста. Поїла баронами дами, ненавиділа його ще більше, кликала Праксед, просила призаубушу. Проведи імператорську величність по всіх стежках аббатства. Покажи імператорській величності монастирській скрипторії. Запроси імператорську величність вечірню молитву до монастирської каплиці. Сто тисяч свиней без сила скриготав зубами за убуш. Відірваний від імператора, втрачав усю свою силу і значення, ставав чимось подібним до імператорських шпільманів шальки і рюди, яких помічено лише тоді, коли розважали Генріха. Що? Він барон для розваг? Ще побачимо. Сидячи якось у каплиці, імператорі Євпраксія почули позаду сердити стукання баронової дерев'янки, власне сопіння, вмощування на молитовній лаві. Генріх насмішковато спитав Темряву, «Ти зважився на молитву за обуш? Сто тисяч свиней, де мій імператор, там і я». «Чому ж запізнився?» – лагодив свою дерев'яну ногу. Я подарував тобі замість відрубаної золоту ногу. Вона заважка для носіння, ще важче, ніж служба імператора. Шепіт злий, сухий, ніби хтось у воду попіл сипав. Імператорові завжди потрібні слухачі. Уста – це влада, покірливість, слухняність, вуха. Слухачів йому ніколи не бракувало, але то все примусово. А добровільно мати поряд таку молоду жінку, незалежно, водночас не володіючи звичайними засобами, зробити її твоєю добровільною спільницею чи, бодай, слухачкою. Це нестерпний для простого чоловіка. Що ж казати про імператора? Чоловіки в жінках прагнуть знайти порятунок від самотності, а знаходять самотність ще розпачливішу. Тоді йдуть від одної до другої. Вперто, невситимо, на помацки, на не неведюще, бездумно. А коли відібраний це, що застається? Що мав він, імператор? Дороги, мандри, битви. Ось і все життя, більше нічого. Все для нього визначалося словом «колись». Ох, колись, ще зовсім недавно». Тепер все не те і не так. Його чоловіча сутність може вилитися лише в оцих розповідях. Вилити душу, висповідатися. Ніколи не мав коло себе сповідників, їх, ненавидів. А тут, мов би, сам напрошувався. Вона ж усе переводила на жарт. Про минуле не хочу, не хочу. Від надміру минулого люди старіють. Тоді говорити про нинішнє. Але ж нинішнього немає, воно не вловиме. Чи знає імператор пояснення Алкоїна Карлові Великому про різницю в словах Сакулюм, Авум і Темпус? Звідки знаю Алкоїна? Не марнувала часу в Кведлінбузі. Яка людина? Як лампадка на вітрі. Що складає свободу людини? Невинність. Що таке віра? упевненість у тому, чого не знаєш, і що вважаєш чудесним. Що таке коріння? Друзі медиків і слава кухарів. Примітка. З відомих діалогів між ученим восьмого століття Алкоїном і сином Карла Великого Піпіном. Така діалогічна форма навчання запроваджена була Алкоїном у славетній палатинській школі. Колись королі вчилися самі і примушували вчитися інших. Для імператора це й не навчання, а лише нагадування. Алкоїн писав так, «Ми розрізняємо три часи, минулий, теперішній і майбутній. Але, власне, для нас